La ilaha illa Allah Allahumma hamdalah bil Qur'an wa 'allim lana Bismillahirrahmanirrahim. Soba na Paltalku, Islam, put do dženneta, ima čast da vam predstavi novo predavanje pod nazivom Održavanje rodbinskih veza od profesora Ahmeda Džinovića. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala ašrefi Nabiha iba al-murtaim Nabina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Adinaim Salamu wa rahmatullahi wa barakatuh Počeli li Nešto o temi Čuvanje rodbinskih odnosa Jer naša uzvišena vjera Islam je pridala Veliku važnost učvešćivanju I jačanju rodinskih vezak Čuvanje rodbinskih odnosa i veza u islamu se ogleda u lijepom odnosu prema rodbini, čvrstoj vezi i blagosti prema njima, pa makar se neprijaketski ponijeli i zločinili. Također, islam zabranjuje činje nesmutnje prekidanje rodbinskih odnosa, što vidimo iz njegova poziva na čuvanje prava bliskih krvnih rođaka i davanje prava koja proističu iz rodbinskih veza kao činjenje dobra međusobno obilazak i ugostavljanje i tako dalje. Uzvišeni Allah t'barakutaala kaže: "Wa aati zal qurba haqqahu wal miskin miskin wabn as-sabil." Daj bližnjem svome pravo njegovo i siromahu i putniku. Takođe u hadisu od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem se prenosi da je rekao Allahov poslanik a ovaj رواية دقلة سب بلجو جبريل ابن متعمة دي الله وقصانيك صلى الله عليه وسلم ركو لا يدخل الجنة قافي ورحم لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة ويبكي درد بيناسي ودركم حديث الله وقصانيك صلى الله عليه وسلم سكاجي من أحب أن يبسط في رزقه wan yunsalehu fi onaj koji želi obskrbu i dug život neka održava rodbinske odnose neka održava rodbinski odnose što se tiče pojma bliske rodbine u ovaj pojam ulaze sve osobe vezane za čovjeka putem oca ili majke čuvanje rodbinskih odnosa sa njima je stroga dužnost a prekidanje srogo zabranjeno. Co se tiče, dakle, ovih osoba i zabrane i prijetnje prekidanja odnosa, ona se odnosi samo dakle na one koji su od primarnih i sekundarnih rođaka, to jest od bliže, od bliže rodbinje, a ne za, za daljnu rodbinu. Također, treba znači znati da dobročinstvo ili lijep odnos prema rodbini će biti shodno mogućnostima i stanju obivu strana u vidu Dakle, izpomaganja finansijskog selamljenja, međusobnog bilaska, ugostovanja i tako dalje. Što je veća potreba za dobročinstvom, veća je odgovornost, suđen rečima Allaha tebareke ve taala, wa atizal qurba daj bližnjim svome pravu njegovo. Dakle, bliskoj rodbini, onoj za koju na salate bareke ve taala, dakle, narađuinam, da Njih pazimo i da održavamo kontakte i vezu sa njima. Iz svega što smo do sad rekli, vidimo da je rodbinska veza u islamu čvrsta i neporeciva institucija i dio naše vjere, koju smo dužni održavati sredno, radili se o moralnom ili o materialnom aspektu. Što se tiče arapske riječi ar-rahim, koja u arapskom jeziku ukazuje nas rodstvo, وده بحريري رضي الله عنه سترنسي ده الله قصاني صلى الله عليه وسلم ركو في حديث في ذلك الإمام بخاري صحيح إن الرحيم شجنت من الرحمن فقال الله من وفلك وصلته ومن قطعك قطعته شتو زناني ده الله قصاني صلى الله عليه وسلم ركو الرحيم ذاتي صوته je izredenica od riječi Ar-Rahman, milostivi. Dakle, pod jednog od Allahu i Tabaraka ta imena. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, Kote, to je strostvo, bude održavao, i ja ću ga održavati, a kote prekine, i ja ću ga prekinuti. Također, Allahu poslani sallallahu alaihi sallam, u hadisu, kojeg je zabilježio, ima muslim u svome sahihu, kaže, Inna Allahe khalaqa l-khalqa al hattā iza saraga min khalqih qala ar-rahim hāda makāmu l-ā'idhi bike min al-kati'a qala nam Dakle, u delu hadisa kaja Allaho Pustani sallallahu alayhi wa sallam Allahi stvorio ľudin pa kadai završio stvaranje srodstvo, dakle ar-rahim srodstvo je reklo Ovo je položaj onoga koji se tebi uteče od prekidanja rodbinskih veza. Da, reći uzvišeni. Pa je rekao Allah se barem kvitali upitao. Ema te rdajne en asila men vasalaki wa akta'a men kata'ak kalet bela ja rab. Pa je upitao uzvišeni zar si zadovoljno, to je srodstvo, da održavam onoga ko te održava, a prekine onoga koji te prekine pa je rekao svakako ja gospodaru qal fa huwa lak pa rekao gospodar će tako će biti tada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem dodao faqra in shetum učite ako hoćete ako želite dakle je Allahove riječi fa hal in tawallaytum an tubsidu fil ard wa taqta'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah zar i vi ne biste, kada biste se vlasti dočepali, nered na činili, i rodbinske veze kidali, to su oni, koje Allah prokleo, i gluhim i slijepim ih učinio. Također, odaiše, radi Allahu anha, se prenosi, da je Allahu posanih sallahu a.s.m. rekao, ar -rahimu. Moallakatun bil Arš Takul, men vasalani Vasalahu Allah Wa men kata'ani kata'ahu Allah Dakle, sredaja koje zablježio imam Muslim U svome sahihu A Dakle, znači Rahim to je srodstvo Je vezano za prijestolje Arš I, I kaže Kome održava, Allah će ga održati A kome prekine Je Allah će ga prekinuti. Takođe treba znati da je najbolja sadaka, najbolja sadaka ona koja je udjeljena rodbini, to jest srodcu. Jese u hadisu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem prenosi: "As-sadaku as-sadqatu ala al-miskin sadaka wa ala dhir rahiimi sintan sadaqatun wa Sadaqatun wasila." A o predaju za vezu imama Tirmizi i ocijenuje dobrom, a izglasi, nagrada za udjeljenu sadaku je jedna, a za čuvanje strotva dvije, jedna za udjeljeno, a druga za održavanje rodbinskih veza, dakle kada čovjek da sadaku svojoj rodbini ima ima dakle dvije dvije nagrade. Što se tiče posljedica održavanja i kipanja rodbinskih veza, dakle nešto bi rekli na tu temu, I nem sumnje da održavanje rodbinskih odnosa formira i dovodi do atmosfere ljubavi i blagonaklonosti među porodicama, a isto tako prekidanje vodi u smutnju, mržnju i razmirice koje su proizvod za postavljanje krvnih odnosa i saradnje među ljudima. Od pozitivnih posljedica održavanja rodbinskih veza jesu ljubav, obskrba i dug život. U Sahihul Buhari stoji da je Allaho poslanih s.a.w. čovjeku koji ga je pitao o dijelu koje će ga uvesti u džennet, obavijestio ili odgovorio, nakon što mu je pojasnio vrijednost obožavanja Allaha te barek o tala, ispoljavanje njegove jednoći, vrijednost klanjanja namaza i davanja zekata, onda mu je rekao, onda mu je rekao, vasiletur rahim i čuvanje rodbinskih odnosa, pogledajte, I poslušajte dakle, sa kojim stvarima je Allah tabarak wa ta'ala povezav čuvanje rodbinskih odnosa. Takođe, u debu horevi radiyallahu ta'ala se prenosi, da je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, men sarrehu an yu'abdim allahu rizqah, wa an yamudda fi ajalih, fal yasil rahimah. Ova rivati, rivati Musnadu imima Ahmeda također kad bile že bu davu svome summet sunenu i drugi, a znači koga raduje da mu Allah obskrbu u i da mu produži život neka čva svoje rodbinske odose, neka čuva svoje rodbinske odnose. Također, ko li obilno na faku i duži život neka lijepo prema rodbini postupa te Allaho posaniih Sallahho je selna također u haddiccu. ويذبلجه ندهو غوري رضي الله تعالى عنك تعلموا من ان سابكما تسرون به ارحامكم فان صله الرحم محبه في الاهل مشرات في المال منفعه في الاثر حديث ذبيجه امام ترمذي امام Da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve Naučite iz rodoslovlja vaših s kime od rodbine trebate rodbinske odnose održavati. Čuvanje rodbinskih odnosa donosi ljubav u familiji, obilje i meta i dužinu života. Dakle, čuvanje rodbinskih odnosa donosi ljubavu u familiji, obilje i meta i dužinu života, kako je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve Nasuprot ovoga, Allahu te baraka vatala sutičem toga, jeste prekidane rodbinskih veza, razaranje srstva, a ajti uzvišenoj, Allahu te baraka vatala knjigi Kur'anu, neposredno osuđuju takav čin, proklecom, gluhoćom i sljepilom. Oni koji prekidaju krne veze na na loše posljedice, shodno svome dijelu, الله تبارك وتعالى نريد نهو ودرجاوهن ون كارجي فهل عسيت من توليت من تفسد في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم لربي نبست كذا بست سباستي دوچه فالي نريد نزمجي چينيلي ورد بيسكي وزكيدلي توسو عني koje je Allah prokleo i gluhim i slijepim učinio. Ibn Kesir, rahimahullahu ta'ala, u tefsiru ovoga ajta kaže, Ovo je općenita zabrana činjenja smutnje na zemlji i striktna zabrana kitanja rodinski veza. Uzvišeni Allah, tabaraka wa ta'ala, naređuje mir na zemlji i čuvanje rodinski krni veza koji su oličeni u činjenj dobra prema krnim srodnicima, putem ljepi reči, djela i trošenja imedka na njih. Takože, kaže uzvišeni, wallazīna yanqudūna ahdallāhi min bađdi mīthāqih, wa yakta'ūna ma amara allāhu bihi an yūsal, wa yufsidūna fil ardu, ula'ika lahumullā'natu wa su'ud-dār. Kaže uzvišeni Allah te baraka vatala u sitiranom ajtu, a oni koji ne ispunjavaju dužnosti prema Allahu, iako su se na to žvrsto obavezali i kidaju ono što je Allah naredio da se poštuje i čini nared na zemlji i njih čeka proklestvo i najgore prebivališe. I kaže uzvišeni također, Wattakullaha ladita sa'aluna bihi val arham. Inna Allahe kana alaikum raqiba. I Allaha se bojte. S imenom čim jedni druge molite. I rodninske veze ne kidajte jer Allah zaista stalo nad vama bdije. Onaj koji prekida krne veze izložen je u brzanom dolazku kazne od Allaha tebareka vata'ala još na ovome svijetu. Njegova djela su bezvrijedna, a vrata nebesa su mu zaporena. Odebu debu hurire radi Allahu ta'an قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شو اسم الله أبو سانيك صلى الله عليه وسلم قال إِنَّ أَعْمَالَنِي آدَمَ تُعْرَدُ كُلَّ خَمِيسٍ لَيْلَةَ الْجُمْوَعَةِ فَلَا يُقْبَلُ عَنَلُ قَاتِعِ الرَّحِيمُ قال الله أبو سانيك صلى الله عليه وسلم ديلا سينو و آدموه سَسْوَكُوْا جَتْوَرْتْكَ وَوَكِبَتْكَ اِذْلَاجُ a djelo onoga koji kija rodbinske veze se ne prima. Allahu posanih sallallahu alaihi wa sallam također je rekao Svaki od grijeha se odloži ili odgodi onoliko koliko to Allah želi, osim neposlušnosti prema roditeljima, a Allah takvom neposlušniku ubrza kaznu još na ovome svijetu prije smrti. Koliko vodimo računa o našim rodbinskim vezama, možemo sami sebe zapitati. Koliko posjećujemo naše najbližnije, koliko im istan i dobročinstvo činimo, koliko nastojimo da odlogimo probleme sa kojima se oni suočavaju, to je stvar, dakle, u vezi koje se mora zapitati svako od nas. Jer uzvišeni Allah ta ta naredio nam je da održavamo rodbinske veze, pa makar oni sa druge strane to ne činili, nas je, Ova vjera Allah-u tebara kvetala učinila takvi da se neobaziremo da li su oni prvi nama došli ili da li oni sa svoje strane održavaju vezu mi smo dakle, dužni i to nas tereti i duži Allah-u tebara kvetala da mi sa svoje strane učinimo ono što je u našoj mogućnosti i poslije dakle, da tražimo nagradu od Allaha u tebara kvetala za takvo djelo, a da se ne osvrćemo koliko oni Dakle, ulažu u održavanje rodinskih veze, koliko su oni ljudi u tome, mi smo dakle dužni sa svoje strane da radimo onoliko koliko smo u stanju i pozivamo Allahu da održavanje veze sad imamo pokažemo kakva je naša uzvišena vjera, a ne da, dakle, još će produbljujemo jazid između nas i umanjujemo šansu da od nas uzmu negih hajera. Poslanica je jednoga dana sjel među ashabima, kako stoji u hadisu, a onome koji je kidao rodbijske leze je naredio da se udalji iz toga sjela, kako bi se spustila Allahova milost na taj skup, što nam ukazuje naužan osjećaj i pesimističnost u pogledu velikog greha. Allahov poslanica je da bi sišla Allahova milost na taj skup, udalio je udalio je takoga čovjeka i toga sjela jer je taj kidao rodbinske veze, dakle, ovaj postupak, ovako djelo, nije nimalo bezazljeno, ne treba ga pocijenjivati, ne treba ga, dakle, stavljati na onu stepenicu na kojoj on nije, ne se treba truditi da čovjek u ovome segmentu da od sebe koliko koliko mogućnosti. Također od enesa, enesa radijallahu anhu, se prenosi da Allah posaniji, s.a.v. rekao, dvije vrste dijela imaju ubrzanu kaznu na dunjaluku, nasilje i neposlušnost roditeljima, kao što je zabilježio imam Al-Hakim, nacilje i neposlušnost roditeljima. Također, Taberani prenosi da je Allah u poslanih, s.a.v. rekao, trojici, Allah neće na sudnjem danu primiti ni ulaganje, ni pravednost, neposlušno prema roditeljima, onom koji na udjeljeno prigovori i koji Allah u odredbu kader nije će, a mnogi surjevajcu i druge dakle da Allah neće takve niti pogledati, dakle pogotovo onoga koji koji je neposlušan prema svojim roditeljima to je najbrža naj, dakle naj e, veća rodbinska veza koju čovjek treba da čuva i o kojoj treba da vodi računa El-Kadi i Kaže, nema razilaženja među islamskom ulemom i među islamskih učenjacima da je održavanje srodstva u cjelokupnom pogledu obavezno, a prekidanje velikih grije. Ali, održavanje rodinskih odnosa ima veće i manje stepene. Najniži stepen je ostavljanje međusobnog izbjegavanja i održavanje veze putem govora i selama, što se razlikuje s mogućnostima i potrebi. Nešto ti odnose je obavezno a nešto pohvalno. Kada bi čovjek održavao dio od predviđenog obaveznog održavanja, a ne bi sve ispunio, ne može se nazvati onim koji raskida dakle rodbinske odnose i veze. Kada bi bio nemaran u onome što je u mogućnosti učiniti dakle što može da uradi i što treba učiniti na polju održavanja odnosa, ne može se nazvati održavateljem rodbinskih odnosa. Ne može se nazvati Onim koji održava rodinske odnose, Allah tabare kvatala, ta najbolje zna, dakle, to su bile riječi Al-Qadija i Jada, a rahmetullah. Iz što smo rekli, zaključujemo, dakle, da je dužnost muslimana, da koliko je njegova mogućnost, održava rodinske veze, i da se, dakle, na tom polju trudi, a ono što nije u tajanju, Allah tabare kvatala ta neće ga, neće ga za to, ni terdati dakle ono što moj Allah propisao i što je ustalio da učini na tom polju treba čovjek da izvrši dakle pogotovo prema onoj najbližoj rodbini, onoj najbližoj rodbi koju nam je Allah Tbaraka ve Taala odredio na ovom dünyaluku a Allah Tbaraka ve Taala najviše zna i pošto je pošto je pred nama 8. mart dakle preko sutra rekao bi nešto i novu temu, ispratio bi dakle o svoje predavanje o održavanju rodbinskih veza zbog važnosti dakle događaja i zbog upozorenja braćita stara na predstojeći 8. mart gdje nogi muslimani i dalje i dalje se trude i natječu ko će prvi dakle da sljedi takve praznike da ih i obsvetkuje, da čestita drugima i tako dalje. Mi znamo da je Islam i Allahov poslanice S.A. propisali, dakle, samo dva praznika za muslimane. Samo dva praznika za muslimane, jer u hadisu od Anasa Ibn Malika se prenosi da su ashaavi imali dva dana još iz paganskih dana, iz dobađa i lijeta, u kojima su se zabavljali i u Medini. Kad je to čuo Allahov poslanice S.A. rekao je, Allah vam je te dane zamijenio boljim od njih, to jest ramazanskim kurbanskim bajramom. Ramazanskim i kurbanskim bajramom, a ovaj rivajč zabilježen u Musnadu imama Ahmeda, sunenu nasajinom i tako dalje. Dakle, sa ispravnim lancem prenosila se, dakle, jer je došla na hadis. Iz koga zaključujemo? Da je Allah u poslanice sahabima zabranio, to jest naredio, da samo praznuju na dva dana, to je ramazanski kurbanski bajram. Ramazanski kurbanski bajram. I da praznovanje nemuslimana je za muslimana veoma opasno. Vidimo iz hadisa Allahova poslanika, sallallahu alaihi sallam, koji je zabije žebu dao u ome sunenu, da je jedan čovjek učinio zavjet, to je zavetovao se, da će prinijeti žrtvu u mjestu buvana, a to je mjesto južno neke pa kada je čuo Alaho poslanice Selem zato upita ga da li se u tom mjestu nalazi onki kip koga su pagani obožavali mnogobožci pa je rekao pa su rekli prisutni nije a da li se u tom mjestu da li su u tom mjestu slavili neki od svojih praznika upita ponova Alaho poslanice Selem pa su odgovorili da nisu slavili pa mu je rekao Alaho poslanik onda ispuni svoj zavjet onda ispuni svoj zavjet dakle vidimo da Allahu poslanice selle slavljenje praznika stavio stavio da dakle, zajedno sa obožavanjem kipova, zajedno obožavanjem kipova i upitali da li se u to mjesto obožavali kipovi i da li se da li su pagani imali neke osvoj praznika da su odgovorili da jesu. Onda Allahu poslanice selle ne bi dao ovome čovjeku da ispuni svoj zadatak. Dakle to je to je jedan od značajni dokaza koliko koliko praznovanje nemuslimana negativno, ima negativan uticaj i dakle negativnu konotaciju u našoj vjeri i negativnu konotaciju u našoj vjeri osim toga i obilježavanje ovi sličnih praznika i prilika kao što je slavljenje rođendana ovaj spomenuti dan žena 8. mart dana zaljubljenih koji je prošao i tako dalje Slavljena ovakvih prilika musliman se povodi za kršćanima i nemuslimanima koji su izmislili i uveli najveći broj praznika, dakle misli se na kršćane, koji se danas slave širom svijeta, samo da bi što više uživali u životu na ovom svijetu, da bi što više svoje strasti zadovoljili, a povođenje za kršćanima ili drugim kategorijama nevjednika u ovakvim stvarima je strogo zabranjeno. Rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Men teşebbe be kaumin fa huwa minhum." Ko ponaša jedan narod njemu pripada, kako stoji hadisu koji je zabilježio Daud, su me Sunen, Taberani i tako dalje, ima Ahmed Musnadu i tako dalje. O ponašanjem drugih muslimana gubi svoj ponos, svoj identitet, svoju odluk, odliku kojim je Allah te ve taala podario na drugima. Rekavši, kutum hayre ummetin uhriđet vin nas, te'murune bil ma'arufi, vaten hevna anil munker, vatu'minune billah. Kaže, vi ste najbolji narod koji se pojavio, naređujete dobro, a obraćate vzla i verujete Allaha te bareku vata'ala. Dakle, što se tiče oponašanja, ona dva načina ili najteži oblico ponašanja dakle, nemuslimana, sadržana su sljedeće. Prvo, o ponašanje koje je popraćeno srčanom naklonošću prema nemuslimanima. A to se odnosi na čisto vjerske stvari. Prije svega u njihovim vjersnim praznicima, to jest veličanju dana koje oni veličaju, ili ne daje brže ulazak u njihove ramove u vrijeme njihovi blag dana, jer po hadisu Allahova poslanika s srbom, tada se spuhu sallahuva srdza nani, srdžba nani. Dakle, to je oponašanje ponášanje najteža vrsta, zabranjenog ponašanja koja izvodi, izvodi čovjeka iz jere, jere rekao Allah tabaraka wa ta'ala, وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ كُلْ إِنَّ هُدَ اللَّهِ wala init tabata أvaهم بعد الذي جاءك من العلمmi mala min Allah malake min Allah mimu validnm walama suir. Ni kršćani ni židoj neće biti tobom zadovoljni, sve ok vjeru njihovu ne budeš slijedio, reci, Allahu era je jedina prava vera ako se ti budeš povodio za njihovim srastima. Nakon što ti je znanje došlo nikote mimo Allaha neće moći zaštititi niti pomoču kadri. Također nameli smo već hadis menta šebbeha bi qomin fuhu minhum, ko ponaša jedan narod, njemu pripada. Poslušate reč imama El-Bajheqiya, koji u svome delu Asunanul Kubra, kaže, Ibenasi, dakle od Abdullaha ibn Amra, radijallahu anhu, da je ko se nastani u prijedilima, kde žive muslimani i bude jo ponaša u nejruza, a to je perdijska nova godina, tadašnje, tadašnje vrijeme bila, dakle, poznata, i u drugim svešanostima, i ostane na tome sve do smrti, biće proživljen u njihovoj skupine na sudnjem danu. biće će proživljen u njihovoj skupine na sudnjem danu. A šehu l'Islam ibn Tajmije u komentarovi Abdullahovi riječi, dakle, Abdullah ibn Amra, kaže, biće će proživljen sa njima na sudnjem danu. Može se razumjeti izgovor govora Abdullah ibn Amra, da je smatrao one koji učestvuju sa nevjednicima u svim ovim stvarima, ili nevjednicima poput njih, ili počinjivacima velikih grijeha koji su uzrok ulazka u džehrnem, iako je prvo značenje jasnije, to jest ispravniji Ovo je, dakle, šehu Islam zabilježio u svome djelu, ik ti dao se ratim u stepim. Druga vrsta oponašanja, koja je na stepenu manjem od ovoga prvoga, Dakle, nije na sterenu ali spada u jasan i grijeh. Dakle, i vrlo je blizu nevjerstva, vrlo je blizu nevjerstva, kako ćemo vidjeti vreći, imam ka ime Rahime Hubba, spada, na primjer, uručivanje poklona nevjerniku na dan njegovog praznika, čestitanje praznika i tako itd. Time, na neki način izražava se priznanje njih ovog vjerovanja, dakle, nevjerničkog vjerovanja, i dajim se podraška u onome što čini. Ibnul Kajim Rahimehullah je rekao, što se tiče čestitanja i paganskih obreda, kada im se prilikom blagdana kaže sretan praznik, čestitan ti praznik i slično, To je, pojednoglasnom mišljenju svih islamskih učenjaka, strogo zabranjeno. Dakle, haram. A ako se onaj koji to učini i sam spasi nevjetstva, nije se sačuvao zabranjene stvari harama. Dakle, kažem Kajim, ako se i spasi nevjetstva, dakle, je veoma blizu nevjetstva, Neće se sačuvati od harama. Kako se nemuslimanu može čestitati obred ili blagdan u kome se on klanja krstu? To je bez sumnje teži grijeh i zato se zaslužuje Allahova srđba. Nažalost, mnogi koji vjeru ne poznaju dobro, zapadaju ovakve grijehe, a da nisu svjesni šta čine. Jer kada neko nekome čestita grijeh, neposlušnost ili nevjertvo, sam se izlaže Allahov srđbi i preziru, pomislite samo da im čestitamo zato što piju alkohol ili što jedu svinsko meso, kako bi se dakle čovjek osjećao, a muslimari danas čine mnogo teže stvari, pa im čestitaju na praznicima, mada mnogi nisu ni svjesni kakvi su to praznici. Ta je nova godina nije praznik koji je mimo njihovo uverenja, nego, nego praznik koji ima dakle utemeljenje U njihovoj, u njihovim vjerovanjima, u njihovim, dakle, pogrešnim ubjeđenjima, a onda muslimani dolazi pa se nastoji, dakle, nastoje da to bolje proslave nego što sami ovi koji su te praznike ustanovili, dakle, bolje nego što to oni čini. O su, dakle, stvari na koje moramo upozdravati i povod ovoga je i, dakle, Osmi mart, dan žena ili tako dalje, svi ovi praznici, svi ovi praznici koje su izmislili, izmislili dakle ne a koji su mnogi od njih, dakle, vezani sa njihovim pogrešnim ubjeđenjima i su, dakle, naj, najgori a većina njihovih praznika je vezana za njihova površna uvjerenja i muslima nikako sebi ne smije dozvoliti da učestvuje u tome i zna da, On ima samo svoje dva praznika, to je kurbanski Ramazan i Bajram i da je to ono gdje se on veseli raduje, gdje je svet koje je praznuje, a ostalo, ostalo su praznici oni, dakle, koji žele neke druge praznike koji nisu propisane, propisani ovom uzvišenom Allahom te baraka vjerovom i u kojima nije kao ništa Allah u poslanjih sallahu alaih sallam niti nam ostavio znanja o tome, Allah te najbolje zna molim Allaha te da vas nagradi za vašu pažnju i što ste odvojili vremena za ovo večerašnje predavanje molim muzličnog Allaha te da budemo doni koji će slijediti njegov vjeru i koji će dakle na tome umrijeti molim Allaha te nas vodi u džennetul firdevs molim da da pomogne našu braću na svim mjestima јету јесте угрожавају њихови животи и мјeci, дјечаци и тако даље, молимо Аллаха тебарка таала да порази њихове непштеве и понизи и да их казни најтежом казном, воде зак муллах хајран, ва ахиру дуана нилхмдулиллахи рабби лъалемин, ва ас-саламу алейкум рахметуллахи ва баракатух. ودودو دوكا لنا غير ضدنا في السنين المدانه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وكم من عنا من عينا انه فانو فلم يبق منهم غريم وصاروا الى كفرة تحتوي سَلَامٌ فِي الْحَبِيبِ الْحَبِيمِ